Квапилася даремно, бо ще коло читальні, розпитуючи в людей про твою резиденцію, дізналася, що наш письменник оженився. Ну-ну, познайом мене з дружиною. І не чекаючи Богдана, сама назвалася. Софія Дмитрівна Боберська. По чоловікові, звісно, директую в середній школі в містечку О. Поважна персона, так? Але й ви чула також педагог. Мову мала бистру, голос басовитий, командний, кожне слово, здавалося, вилущувала і сипала ними, мов, горіхами. Оксана на руку тиснула кріпко по-чоловічому, а поглядом стріляла в Богдана. «Міг і написати, друже мій, не ми прицінь». Був це не так докір Богданові, як колька з пантеличеній Оксані. «Та міг, звичайно», – знітився Богдан, і Саня знічення його помітила, почервоніла. Вона здогадувалася, що Богдан і приїжджа жінка були колись близькими. Власне, не так вона зрозуміла, як по-жіночому відчула. «Так, я вже три роки як вдома. Побудував, як бачиш, палати. Правда, гарна Вілія? Йому наче розходилося, щоб гостя похвалила. Посадив ось садок. Дідова стара груша вже не самотня на родовому дворищі стрижаків». «Та й я не самотній», – втішився, посвітлів Богдан. «Маю ось Саню», – обняв дружину за плечі, притулив до себе, мов би враз злякався, що хтось її в нього відбере. Якусь хвилинку помовчав, неначе зважував, чи варто в голос виливати свої почуття, що тіснилися в грудях. Був багатий на щастя і готов був поділитися з ним першим стрічним. «Я пам'ятаю, Софія, що ти жінка критична», на язик гостра, але ж не осуть, коли скажу, що Саня – чи не перше моє кохання. Були жінки у мене, ти знаєш, і була небіжка Тетяна, законна моя, і, мабуть, тих жінок я теж любив, та Саня – це щось інше. Він таки не витримав і відкрито хвалився дружиною, її юністю, її очиськами синіми, її маленькою і зграбною постаттю. Цією безпосередньою хвальбою чоловік немов би боронився від Минувщини, від спогадів, і також від цієї жінки, що наїхала не негадано на його подвір'я. Краще б ти нас обминула, Софія. Дай тобі, Боже, зітхнула гостя. Щастя, це як пташка на плечі, пан Труй, не сполохни. Письменникам, вочевидь, потрібно, щоб пташки постійно сиділи на їхніх плечах, та ще такі юні пташки, та ще такі біляві, правда, Богдане? «З молоденькою жіночкою по-барбоцькому пишеться, так?» – запитувала і водночас стверджувала. В її голосі бринів сум. «Чи може це було каяття, що запізно приїхала?» Богдан Стрижак поспішив їй на поміч. «Хто ж твій обранить, Софія?» – спитав. «Ти жінка перебірлива, довго шукала». «Та чого ж?» – відповіла охоче, блиснувши гострим поглядом. Зрідка щось порядне людяне траплялося, але ж, що й наговорила, щастя то птаха на плечі. Тільки простягнеш руку, а воно крильцями змахне і... І що я бідна вчителька з провінційного містечка, яка лежить на трасі між Бистричанами та Коломи, її могла вдіяти. Знайшовся підтоптаний молодець, розлучений, і на загал, як кажуть, порядний чоловік, колосний голова. Банально, але іншого вибору не було. Розповідала начебто весело, гейби трохи глузуючи з самої себе, однак відчувалося, що це було малювання зовнішнє про людське око. Насправді ж замість усміху в кутиках її губ застигла гіркота. І Оксанка цьому не дивувалася. Вона здогадувалася, що добродійка Боберська, давня чоловікова приятелька, прикотила сюди на волзі недарма прагла, мабуть, відновити давнє знайомство, надіючись, що птаха знову сяде на плече. Бідна, шкода мені її. Гостя від'їхала надвечір, спала спека, як зморений звір. За безстрічаними по-старечшому воркотіли громи і молодий Богданів сад, і юні беззахисні деревця, що на Богданів погляд були чимось схожі на його саню, а також креслата дідова груша, Щурила вуха немов коні перед бродом, Ледве кліпаючи прив'ялим листям І очікуючи, що ввечері громи прикотять сюди.